Beno, batzo, lokarrik Donostian e, komuni, bueno, komunikatu bat irakurri zuen e, bat deitu zuen horretarako eta, bueno, ba gaur e, bertako kide bat dugu Itziber Blanco, Kaixo egunon. Egunon bai. Bueno, ba lehenik eta behin, aipatu nahi genuke, ba, ze irakurketa egiten duzuen, ba etak violentzia bain betiko utziko duela jakinarazi ostean. Bueno, ba, gusen, oso positiboa da, eh? oso posigar eh, ba este atoki berri ontara iritsi galako eta e, behin be be ba, bere jardueraren amaiera, behin betiko amaiera adira situelako. Azken finean ba, bueno, Hori, e, urte askotako gizartearen eskaera bat izandalako eta bueno, ba, alde horretatik eta gizarte mugimendu bezala ba, oso content bai. Aiera, bueno, va ba, diarazpenean aipatua da aurreko astean lokarre kantolatutako bake konferentzia, ezta? Ori da. Uh -huh. Bai, eh dudigabe E, gure ustetan ez e, beste nategi honetara iritsi baldin bagea ez eta bueno, ba, eta bepa eman baldin badu be eta gultzada hori e, astreneko konferentzia hortan e, nabarmen duzen bertatik atratako ba horrek bezitikusia hundia esan dula ez eta baita ere ba, lehentzen bezala gizartean gultzada eta alderri politiko bat denak be e, bideonen aldeko apostu zintzua egin dutelako ez Bueno, bestetik, bueno, normalan gertatzen daren bezala, ba, kritikak ere gondira e, bake konferentzia horrekiko, nola irakurtzen ditu zute, dobaloratzen ditu zute, ba, batez ere Espainiako medio eskuindarren aldetik jasotako kritika horiek zer dela eta uste zute direla. Bai, bueno, eh, kritikatzea edo esadoztazunak egotea normala da, ez? E, Ezaiguna on, bateongi iruditzen da, ba, zenolako descalifikazino eta irainak, ez? Eusen komentario irain izan dira, ez dakarrik u, e, lokarrikiko, ba, baita ere, gaurinazio ba, harteko taldeko kideekiko, edo, bueno, ba, bertaratu direzen kofianan, edo berea, atxekimendean duten gimikarte eta gojenderen kontra, ez? Orduan ba bueno, oie, o sea, gauza hoiek egoten dian, gusteko dugu, ba, badau jende batzuntzako, ba Ines dela naikoa izango leuen nahi dute E, bat gatazka honen bukaera izan da, dira humilazioaren bitartez, ez? alde baten humilazioaren bitartez, eta ikustea bat, kasu honetan, bat, etak modu, alde bat, e, unilateralean, eman duela pausua, badirudi ba, diludidez dutela maitez, e, askenean, bueno, hori zan eskatzen zutenaz, e, eta bukatzia, eta, eta bere bukaera dirazi du. E, egia esan ba, bueno, e, behar bad esan hori ureko ustehi zuten bukaera edo entz nahi zuten mezua, baina hala bueno, da eta eta graben bueno, arazoa da ezgu konten gaude eta bueno, ba, irainoi edo kritika horieko ba, bueno, ordaude eta listo. Bueno, be, beste aldetik, be, diren pauso horien artean, ez dakite? Lokarriren aldetik, zein uste duzuen dela presoen kolektiboak izan barduen lekua? Bueno, gu kedakigu, eh, zepapera jo, jokatu behar duen, eta ez diogu ino, di esango ber zepapera jokatu behar duen, es. Gu, lokarri bezala beti esan dugu, ba, bueno, eta defendatu dugu eta bultzatu dugu atzea bueltarik izango ez duen bake prozesu bateran txajo behar begula, eh? Eta, ba, prozesu, bake prozesu horregin martxan jartzeko guretzako beharrezkoa ziren bi, e, bete behar zinalde batetik e, eta eren behin betiko E, bukaera, kaere bueno, adzpena eta origina dago eta bestealdetik alderarri guztiek edo sensibiliari guztiek e, berdintasun egoera baten, babitza politikoan parte hartu ahal izana ez. Ori orainnik ez da bete sortu ez da golea estatua eta lehenestatu beharko da ez. Eta horren ondoren, ba hori irekitzen da prozesu bat, non gauza askota eta egin beharko da, ez, presoen egoeraz, e, bueno, ba, e, suflimenduari buruz, e, berraizkitzari buruz, biktime guztiari buruz, ba, gai, gai asko daude jorratzeko eta lantzeko. Bai hori egiten nun batez ere, ba, bueno, ba, bi preso historiko, Egaran e, mandako elkarrizketan, ba, ipatzen zuten, ba, behar bada, e, Espainiako zenbait e, alderditatik, ditatik e, ba, negoziak etarako erabili nahi da presoen egoera, eta beraiek esaten ten dute, ba, noski hori gauza aparte bat izan behar dela, eta, bueno, ba, pausua keman behar direla, ja, e, egoera hori normalizatzeko bidean, ez. Duri gabe, eta hori guk eh e, lehendigua e, e, eskatzen gehandun, e, presoek pairatzen ari diren araudi e, arau diexcepcionala es, ba dispersioa parot doctrina e, ba, euren E, zigorrak betetako horren abetsako presoen egoeria guzti hori bertan bera utzi behar da, ja. Ez? E, neurri hartulizke hartu lizke gautzik aurrera. Eh? E, Osa, bai, zel, bainera, Giza eskubidetan oinarritu ez, euren giza eskubiak urratuak izaten ari dira disperziino edo parodotzenen aplikazien bitarte sorton. Bai, e, arabudi decepzionale hori gaurtiktan gaurtik aurrera ba, bertan bera utzig lukete eta eta gure ustetan, ba, ba, Espainiako gobernuak hori egiteko aukera bat auka oraindik. Beno, ba, hori, eh, azkenik jakin nahi nuke ba, lokarritik eh, ba, egoera hau aurrera eta, bueno, azkenik eh, konpondu dadin, eh, bueno, datozen hilabeteetan, ba, zer alderti guztietatik, zer pausa eman behar diren eta ba, nola eraman behar den egoera hau. Hum -hum. Ba hori, lehenengo nik usteot, hori eh, ba, eh, importantea da, bueno, ja egora hontan... Eta ba, hori, elkarrizketa eta akordioa bide dugularik, ba, maigainan dauden horrenbeste gaiei ekipea. Eta hori, danok e, berdintasun baten egiteko, dudik gabe mm, ba, konstituzionalak e, sortu legezatu beharko luke lehen bailen. Horla e, ja, ba, hori, eukengo genitu lako alderdi guztiek, ba, elkarrezketa politiko horri ekiteko prez eta egora berdinean. Eta hor gai asko daudea, ez, ba, esan, da, esan bezala ez, e, suprimendua, biktimen egoera, e, zenolako elkar bizitzera ekin nahi dugun danon hartian, ez, baina horri pizkanaka pizkanaka eta hori, ba, baina beti hori ez, akordioetara iristen erkarrizketaren bitartez, eta baita ere gizarteari galdetuz, ez? Zendan e, e, gure iritziaz. Mm -hmm. Beno, ba, mi esker, aitzi behar, e, lokarriaren ikuspuntu hau gure gana eta beno, ba, esper dugun, alik eta azkarren eman daitezela aipatutako paso horiek. Bai, hala seba, jarraituko degulanean. Bala, ba, mi esker. Zuei, eh?